Продовжувала пані Бургуа. Ви понесли вже великі витрати, щоб врятувати і привезти сюди цих дівчат, які для вас ніхто. Зрозуміло, що вам не повернуть ці витрати. Ото буде вже не перша інвестиція, яку ми вкладаємо в Новій Франції, сказала Анжеліка зі сміхом. Проте я думаю, сказала пані Бургуа, що це питання могло б вирішитися, якби їхня добродійка застрахувала корабель зі своїм майном. Ото могло б з'явитися порукою в Квебеку. Я не знаю. Ми обміркуємо все, сказала пані Бургуа, а тепер давайте прати білизну. На берегах річки Сегеней, куди морська притока приносить водорості, приманку для птахів, торговці та індіанці розвантажували барки. Жадібні руки людей приймали морський урожай та хутро звірів коричневе боброве, видру, хутро соболя, куницю, ласку хутро якої доходило до білого кольору. Такі хутра цінувалися вдвічі дорожче. Індіанці та північні мисливці поспішали до Тадусака, сподіваючись продати хутро дорожче на кораблі, які повертатимуться до Європи до заморозків. Один із мисливців, розвантаживши товар, піднімався по косогору. Він йшов проти світла, і його посмішка здалася знайомою Анджеліці. Коли він зробив ще кілька кроків – Пані Бургуа та Анжеліка одночасно впізнали його. Елоа, вигукнула одна. «Маколе!» – додала інша. «О, як прекрасно, що тебе зустрічають такі чарівні пані!» – обізвався він. Це був справді і старий Маколе, пропечений, наче яблуко на сонці, та висушений лісовим повітрям. Він був схожий на індіанця, в зношеній хутряній шапці, на обличчі кольору міді, його очі, які сміялися, здавалися вицвілими. Прямий, тонкий, швидкий у рухах, одяг був пошитий за індіанською модою. Довгий шлях, який він розпочав навесні в Кеннебеку, завершувався восени в Тадусаку. Здавалося, він його зовсім не втомив. Оноріна радісно зустріла його. Немов попереджені по невидимим зв'язкам, мешканці селища збіглися до них. Анжеліка розповіла оточуючим – як Макола зимував разом із ними у їхній фортеці, та яким корисним для них виявився його винахідливий та веселий характер. «О, треба було бачити цю зимівлю», – сказав Макола. «Слухайте, добрі люди, ми разом пережили віспу і залишилися живими. Це просто диво». Анжеліка боялася, що таке диво може зашкодити їм в оточуючих і спробувала відновити істину. Вона сказала, що врешті це виявилася не чорна віспа, яка несе смерть, а вітрянка чи червона лихоманка, але люди віддали перевагу першому варіанту. А як ми зустрічали Новий рік? Там було все чудово, на столі було золото. А який ти був милий, маколе, у жилеті з квітами і у перуці, сказала Оноріна. Ваша невістка буде рада побачити вас, запевнила його пані Бургуа. «Що ти мені приніс із гір?» – спитав Карілон. «Ведмедя, дідусю! Я вбив його вчора на березі озера Сен-Поль. Він внизу на березі. Мої горяни його обробляють. Незабаром ви зможете зварити ведмежатину в казані і скуштувати жирні почки, як у добрі старі часи. Окрім Карілона, ніхто й не називає мене хлопцем», – пояснив Маколе, повернувшись до Анжеліки. Та я й був таким, коли він уперше повів мене на полювання до ірокезів. У нього вже була борода. Коли я починав самостійний шлях, він виглядав таким самим. А я для нього завжди хлопець, хоча він виглядає молодшим за мене. Мені скоро виповниться 60 років, а я скальпований і втратив передні зуби. У мене їх видерли ірокези, щоб зробити амулет. Але взагалі я не дуже старий. Не вірите? Спитайте у жінок. Люди, перегукуючись одне з одним, пішли до річки Сегеней, щоб помилуватися трофеями Маколе. «Ви бачили залізні товари Елуа? Яка здобич? І де він дістав гроші для такого товару?» «Не дивно, що цей шалапут зможе купити найкраще хутро, і єпископ не зможе нічого сказати», – прошепотів Гордо Маколе. «Цей сам трохи спекулював горілкою у дикунів» якою постачався з магазинів Жофрая де Пейрака в Кеннебеку. «А чи не бігав він за дикунами?» – спитала Бургуа Анжеліку. «Ніколи. Я бачу, що ви його добре знаєте. Якось наші найманці заявили, що був такий випадок, адже ви знаєте, що ми навербували шахраїв. Вони заявили, що макола вирушив на пошуки щастя до індіаночок у сусіднє селище, а більше такого з ним ніколи не траплялося. «Бандит!» – поблажливо сказала матінка Бургуа. Анголон «Анжеліка та змова тіней. Книга 10. Частина 3. Тадусак Розділ 18. Одного ранку Маркіс Вільдавре підійшов до Анжеліки з лукавим виглядом і відвів її у бік. Вона була впевнена, що він заведе мову про своє хутро або обарило вина, яке вже сиділо у неї в печінці. Але він обдурив її очікування. Що трапилося з графом Деваранжем? У Анжеліки сильніше забилося серце. На щастя для Анжеліки злочин, що ознаменував їх вступ на канадську землю, зовсім вилетів у неї з пам'яті. Але їй знадобилася частка секунди, щоб згадати ту драму і холодно висловити подив. «Що ви хочете сказати? Варанж?» Вільдавре глянув на неї. Але вона вже знайшла свою холоднокровність і, здавалося, щиро не розуміла, про що йдеться. «Так, ви щось говорили мені про нього, здається. А чому він вас цікавить?» Анжеліка насупила брови, ніби намагаючись згадати. «Я певен, що ви сказали, ніби чули про нього. Від кого?» «Можливо, від герцогині. Я точно не пам'ятаю. Я хотіла б дізнатися про нього. Мені слід зорієнтуватися, як поводитись у Квебеку». «Ви більше не матимете справи з ним! Чому ж? Бо він зник! Ох!» Нещодавно він пішов блукати тадусаком, шепнув Маркіс, нахилившись до Анжеліки. Він плив униз за течією від Квебеку на величезній барці зі своїм слугою. Він хотів спостерігати за браконьєрами та за торгівлею спиртним. Але він так лавірував по річці... «Що здавалося, що він на когось чекає? Ви не можете мені сказати, на кого? Я? Ви Марте!» Він поставив її у скрутне становище своєю цікавістю та інквізиторським тоном. Але вона витримала іспит, слухаючи його байдуже, і похитнула його підозри. Маркіс відсторонився від неї і озирнувшись довкола про «Що він міг тут робити? Ви це дізнаєтесь без сумніву у Квебеку!» «Хіба я там його знайду?» – уперто спитав Маркіс, спрямувавши на неї такий погляд, що Анжеліка ледь не втратила рівноваги. «Чому ж ні? Тому що він зник, кажу ж я вам, разом зі своїм слугою. Чорт забирай». Та він уже, мабуть, повернувся до Квебеку зі своєю Баркою та зі своїм слугою. «Ні, бо Барку знайшли порожньою». Він вказав у бік обрію на інший берег Сен-Лорана. «Там у бухті Кріозуа – пташиний крик, але від них жодних слідів!» Анжеліка зробила невизначений жест. «Мене, принаймні, це мало чіпає. Ви мене попереджали, що він був нашим ворогом!» «Добре й те, що ми його, напевно, зустрінемо в Квебеку. А тепер, дорогий Маркізе, що ви маєте намір робити цього ранку? Я маю піти на запрошення до будинку священника. Як ви можете підтримувати знайомство – і з цим самогонником. Мені хочеться допомогти Арістіду покращити його ром. У кюре заготовлено листя та недозрілі плоди дикої вишні. Вони надають своєрідного смаку і роблять нешкідливим напій. Ми зараз спробуємо це. Як бачите, ми і в Тадусаку вірні своїм звичкам. Ільдавре вагався, але раптом він побачив Жофрея Депирака, який повертався на Голдсборо і вирішив приєднатися до нього. Крім того, у нього була ідея, для здійснення якої настав слушний момент. Він залишив Анжеліку і побіг до шлюбки. Він одразу ж заговорив із графом. «Любий, друже, ось уже кілька днів мене мучить одне питання. Я переконався, що на борту Сен-Жан-Баптіста знаходиться кур'єр пані Урдап». Анголон, Анжеліка та Змова тіней. Книга 10. Частина 3. Тадусак Розділ 19 Шофрей Пейрак дивився з берега на Тадусак. Селище розгорталося як картина, яку поступово розтягували перед очима, щоб можна було помилуватися її просторами. Від височини біля річки Сегеней до іншого кінця, де ліс, здавалося, плавав у воді. Можна було розглянути певний порядок у розташуванні будиночків і хатин. Зліва виднівся форт. Над ним майорів прапор із ліліями. У центрі церква, внизу портові склади, магазини, велика ферма, обнесена парканом із сірого каменю, височіла на косогорі над лілісу. До неї прямувала Анджеліка. Він побачив, як швидко вона йде в супроводі пані Бургуа і жульєни. За ними йшов Куасіба. Досі він не залишав судна, щоб не налякати місцевих мешканців своїм виглядом. Коли його відрекомендував Маколе, його товариш по зимівлі, він був привітно прийнятий на березі. Гуськом йшли дівчата короля з послушницями матінки Бургуа. Цього дня з'явився на березі кантор зі своєю росомахою, що траплялося рідко. Шлюбка відчалила, і селище, що віддалялося, стало схожим на забавного звіра. Здавалося, велика блискуча грудка готова скотитися – Підстрибуючи й бавлячись переляком дітей. У кришталевому повітрі луна розносила голоси жінок, сміх дітей. «Ось яка справа!» – продовжував Вільдавре. «Пані Урдан, моя сусідка в Квебеку, вона буде і вашою сусідкою, оскільки я поступаюся вам своїм будинком для вашого розміщення». Вона вдова відомого офіцера який 10 років тому прибув сюди із полком і з Каріньяк Сальєру. Та вона чарівна жінка. Він був убитий у кампанії, яку вів проти ірокезів Маркіз де Трасі. Вона така сама, як і я. Їй подобається Квебек. А інакше, у чому вона знайшла б мужність здійснити нову поїздку морем? Є багато людей, подібних до нас. Вони готові ризикувати своїм скальпом. «Залишити свою шевелюру і рокезам, або померти від голоду і холоду, аби знову побачити ті місця, і тому чинять зворотне плавання на кораблі океаном. Ви чуєте мене, дорогий графе?» «Дуже уважно. Ні, ви дивитеся туди, на неї. О, ось вона зникла за поворотом дороги. Я можу продовжувати. Я вже сказав вам, що пані Урдан живе в Канаді. Зараз вона зовсім втратила сили». Дуже рідко встає з ліжка, але мені пише її головний кореспондент – вдова польського короля Казимира V. Ні, йдеться не про Луїзу Марію де Гонзагу, його першу дружину. Та померла, як ви знаєте, десять років тому. Це привело короля у такий розпач, що він зрікся корони і знайшов притулок у релігії. Став абатом у Сен-Жермен-де-Пре. Та, про кого я казав, подруга пані Урдан. Його друга дружина Він би одружився з нею офіційно Якби не забороняв церковний закон Її називають красунею-герб'єрою Бо колись вона торгувала травами Травами та ще чимось Вона багато разів виходила заміж за знатних чоловіків Послідовно успадковуючи їхні багатства Так, від вдівства до нового вдівства Вона наблизилася до двору Дісталася польського короля, який своєю чергою залишив її вдовою. Цього разу вона опинилася на вершині слави. Уся ця історія показує, що вона не дурепа. І тому пані Урдан підтримує листування з цією панянкою. Вони пишуть одна одній раз на тиждень. За зиму накопичується скринька листів. І цю пошту пересилають на кораблях. От зараз скринька з листами у капітана на судні Сен-Жан-Баптист. А оскільки капітан Дюга справжній шахрай, то мене турбує доля листів. Якщо я привезу скриньку сам і вручу її Клео, то вона дуже зрадіє. Якщо я вас правильно зрозумів, що ви хотіли б вирушити на шлюбці на судно і вилучити скриньку з листами. Точно, я хотів би поборотися із цими міцними молодцями – які нас супроводжують. Звичайно, пейрак віддав наказ матросам. Вони розгорнули шлюпку і дружно запрацювали веслами. Пейрак засміявся, дивлячись на іншу шлюпку із Маркізом Вільдавре. Рум'яне обличчя Маркіза випромінювало посмішку. Довірились, ви їм надали повну свободу дій, крикнув Маркіз. Так, дорогий Маркізе, але без кровопускання. Пейрак продовжував дивитись на берег. Він узяв підзорну трубу. Була тиха година. Щойно закінчилася генеральна інспекція всіх кораблів. Можна відпочити. Він мріяв про неї, як мандрівник у спекотний день мріє про тянисте дерево. У його таємній пам'яті наступали хвилини, коли він ніби вирушав у розвідку в нову область. Трохи віддалену, трохи небезпечну і страшну. Потрібно нам таки ближче познайомитися одне з одним, кохання моє. Час минає, життя тече, а серед його тягарів і скарбів, посланих мені, ти поряд тут, ти знову з'явилась. У моїй пам'яті твої обличчя проходить повз і знову повертається в моє життя, переповнене пригодами, як зі сну, прикрашеного насолодами та п'янким болем. Кохання моє. Він розглядав великий будинок на Косогорі, де була Анжеліка. Він радів, наче юнак, коли бачив її здалеку. Він милувався її ходою, її граційними рухами. Вона, наче, літала. Навіть з такої далекої відстані вона може звести з розуму чоловіка. Навіщо їй налагоджувати стосунки із цим винокуром кюре, щоб покращити горілку Арістіда? Ти не сумніваєшся ні в чому. Він посміхнувся про себе. «Тим не менш все можливо. Світло мого життя. Ти моя!» Минув якийсь час. Пільдавре мав вже здійснити свої висловлені та невисловлені проєкти. Граф Депейрак знову почув його голос. Шлюбка вже повернулася. «Вона у мене!» – кричав Маркіс, тримаючи в руках скриньку. «Бачите, я знаю! Світ Клео буде в захваті!» Пейрак злегка нахилився і побачив на дні човна чотири барила. Правду кажучи, це було для нього несподіванкою. «Що таке?» – запитав він, показуючи на барильця. «Це, але, дорогий друже, хіба ви не дали мені свободу дій? І коли випадково я натрапив на цей винний вантаж, не зміг залишити такий нектар у руках цих пройдисвітів. Жаль, що я не зміг забрати все вино», – помовчавши, він додав. Загалом вас звинувачують у стількох речах, що трохи більше чи трохи менше вже нічого не змінить. А в очікуванні звинувачень ми потішимо свою горлянку. Що я маю робити із цими барилами? Ну що ж, маркізе, одне з них підніміть на мій корабель. Увечері ми його відкоркуємо та спробуємо з друзями. А решту барилиць відправте на ваш корабель. Графе, ви найнадійніший і найекстравагантніший друг. Я ще не зустрічав таких людей. Дякую вам тисячу разів. До речі, я застав дюга у жалюгідному стані. Від нього залишилася лише тінь. Кажуть, що його отруїли. Я думаю, що ви повинні бути більш поблажливими до нього. Крім того, я помітив там одного дворянина приємної зовнішності, який намагався втекти. Якщо це посланець короля, то чи не слід застосовувати політику ослабленої вуздечки – Дозвольте йому завтра зійти на берег, адже Сен-Жан-Баптист не вирушить у подальший шлях, перш ніж ми отримаємо відомості з Квебеку. Завтра буде неділя. Анголон, Анжеліка та Змова тіней. Книга 10. Частина 4. Посланник короля. Розділ 20. Анжеліка побачила, як стрімко граф Депейрак промчався по палубі, перескакуючи через сходинки. Тут, на пів'юті, до нього зібралися люди. Грав Дурвіль, Капітан, Ванно, Вільдавре та інші. Граф направив підзорну трубу на Сен-Жан-Баптист. «Що там відбувається?» – запитала Анжеліка. Вільдавре кинув їй. «Оноріна на борту». «На якому борту?» «Сен-Жан-Баптиста». Анжеліка в свою чергу перелетіла через місток і опинилася в групі людей – що оточували графа де Пейрака. Пейрак опустив підзорну трубу. Безсумнівно, це вона. Вона на борту корабля. Подивіться. У збільшувальні лінзи Анжеліка розглянула корабель по частинах. Вона розпізнала безладно звалені вантажі, віддалені силуети якихось людей, капелюхи з пір'ям, що належали ймовірно офіцерам з ескорту посланника короля. Потім серед них, безсумніву, це вона, це вона, я впізнаю її зелений каптур. Сьогодні вранці я наділа їй цей каптур, коли ми ходили на прогулянку. Ошелешена Анжеліка опустила руки. Її викрали, сказав хтось. Була неділя. Того ранку всі екіпажі кораблів Депейрака були в церкві на месі. Туди ж були запрошені пасажири з Сен Жанбаптиста. Ніде не було видно посланника короля. Правда, деякі пасажири, рятуючись від холоду, загорнулися щільно в манто і до самого носа натягнули високі шапки, так що їхнє обличчя було важко розгледіти. Жителі селища, індіанці та мисливці, що спустилися з гір, утворили величезний натовп, який ринув у маленьку каплицю, чий дзвін заклично звучав у морозному повітрі. У півдні відбулася процесія. Оноріні дозволили зняти каптура, Анжеліка відпустила дітей на піклування їхніх звичайних гувернерів. На березі розважалися і старі, і молоді. Загальні веселощі охопили усіх, особливо, коли Жофрей де Пейрак наказав роздати населенню кошики з тютюном, скляні келихи та штучні перли, якими індіанці прикрашали свій святковий одяг. Анжеліка повернулася на Голдсборо, щоб змінити убрання і трохи відпочити. Туди й сюди швидко пропливали ялики, барки, каное, перевозячи людей з кораблів і назад. У той момент, коли Анжеліка готувалася вирушити на берег, вона помітила хвилювання на кораблі і почула, як Вільдавре крикнув їй «Оноріна на борту!» «Оноріна на борту Сен-Жан-Баптіста!» Її викрав розбійницький екіпаж. Равдепейрак знову взяв підзорну трубу і почав уважно вдивлятися. «Я впізнаю Йоланду, вона тільки-но з'явилася!» «Вона статна жінка, її можна побачити неозброєним оком!» А блакитна пляма поряд із нею – це Адемар. Керубіно, мабуть, теж там, за високим бортом балюстради. Мій син потрапив у руки бандитів, вигукнув вільдавре. Ми загинули. Навіщо, графе? Ви вчора їх пограбували, відібравши бургунські вина. Тепер вони нам помстяться сторицею. Інтендант Карлон втрутився в їхню розмову. Дорогий мій, нагадую, що ви награбували ви, а не граф. Я чув, як ви говорили про свою здобич. Незважаючи на мої рекомендації, звичайно, але не слід було дозволяти їм сходити на берег. О, маркізе, я власними вухами чув, як ви радили графові застосувати політику послаблення воздечки. Граф де Пейрак міг би мене й не слухати. Припиніть дискусію, сказав Пейрак. Це вже сталося. Потрібно діяти. «Пане Карлоне, ви як інтендант Нової Франції можете бути мені корисним. Я у вашому розпорядженні», – заявив королівський чиновник. Його тон виражав щире розташування. Було видно, що він по-справжньому турбується про дітей. Це схвилювало Анжеліку. У цей момент її симпатії схилилися на його бік. «Вони нізащо не дозволять нам піднятися на їхній корабель, а дітей використовуватимуть як заручників», – сказав Вільдавре. Нещасні наші малюки з нас вимагатимуть неймовірний викуп. Я знаю цього дюга, він здатний на все. Де ж вони, Боже мій? Їх не видно. Анжеліка відібрала у Маркіза підзорну трубу. Вона могла підтвердити, що група, яку вони тільки-но бачили, зникла. Палуба була порожня. Вони їх кинули у воду, закричав Вільдавре. Він почав знімати з себе реденгот, довгий сюртук особливого крою маючи намір кинутися у воду у коротких штанях і в жилеті. Його втримали. «Заспокойтеся», – сказав граф, – «ми зараз спустимо на воду шлюбку. На ній ми доберемося до судна швидше, ніж плаваючи. Будь ласка, Маркіза, не втрачайте холоднокровності». Він швидко склав свою підзорну трубу і, супроводжуваний усіма, кинувся до шлюбки, яку вже відв'язували матроси. На щастя, одна шлюпка залишилася на кораблі, інші відвезли людей на свято. Вільдавре розмовляв сам із собою, спускаючись у шлюпку по мотузяній драбині. Я відправлю їх на галери, я накажу їх розстріляти. Напасти на мого сина. Вони вимагатимуть від мене все моє майно, тим гірше я заплачу. Але нехай вони бояться. Анжеліка намагалася не збожеволіти. Сен Жан Баптіст оточений добре озброєним флотом. Вони не наважаться на крайні заходи. Але як все це сталося? До яких хитрощів вони вдалися, щоб викрасти двох дітей, яких завжди попереджали про недовіру до сторонніх людей? І при дітях були їхні охоронці – і Оланда, і Адемар. Може, вони застосували насильство? Але щодо Йоланди це неймовірно. У цього голодного екіпажу не вистачить сил, щоб насильно завантажити Йоланду на судно. Тоді чи не все одно? Буде ще час поговорити про це, якщо ми знайдемо їх цілими і неушкодженими. Анжеліка побачила, що пейрак взяв свою охорону. Всі матроси були добре озброєні. Він обернувся до неї. Я вирушаю першим. Я хочу вас супроводжувати. Будьте терплячі. Не можна, щоб ми разом опинилися у владі бандитів. Якщо все піде не так, ви негайно підете за мною. Я послав сигнал на берег, щоб всі шлюбки негайно зібралися на Голсборо. На одній з них припливете і ви з Дурвілем та його людьми. Візьміть пістолети для себе та для Маркіза. Крім того, на березі оголошено тривогу. Усі люди сен баптіста оточені і не зможуть дістатися на борт свого корабля. Жофрей де Пейрак говорив спокійно. Але він завжди спокійний, коли справи кепські, сказала собі Анжеліка, згадавши безтурботність Жофрея перед фортом Катарунг де його оточили з криками і рокези. Вона, мабуть, була смертельно блідою. Граф поклав їй долоню на зап'ястя. Це рукостискання додало їй впевненості. Терпіння, дорога, ви одразу ж підете за мною, і ми разом покажемо бандитам, що їхній удар був погано прорахований. Але вони не повинні відчувати, наскільки глибоко вони нас поранили. Слабка усмішка промайнула на її обличчі. Я розумію вас. Я готова. Сміливіше, повторив він. Мені потрібні ви і ваша холоднокровність, адже коли йдеться про вашу доньку, ви проявите її не менше. Ніж того вечора, коли йшлося про життя вашого чоловіка. Ні, пробурмотіла вона. Але вона, вона така маленька. Вона побачила, як змінилося обличчя Жофрея і зрозуміла, як він хвилюється за долю дитини. Він різко повернувся, і, насупивши брови, став спускатися у човен. Десь у бік лунали команди. «Почекайте! Увага!» Гармата повернула в бік Сен-Жан-Баптіста, інша направилася на берег. І ось знову стали чітко видні вдалені кольорові плями. Каптури дітей, білий чепець Йоланди і Адемар. Коли шлюбка наблизилася до корабля, усі підійшли до борту. «Вони принесуть нам їхні тіла», – застогнав Вільдавре. «Але ні, я добре бачу, що вони живі», – сказала Анжеліка, уважно спостерігаючи за наближенням шлюбки до чужого корабля. Лещата, що стискали її серце, почали відпускати. Усе це було дивно. Наскільки можна було розглядіти з такої відстані, пасажири не почувалися в'язнями, вони не боялися небезпеки. Шлюбка, взявши пасажирів, повернулася назад». Здавалося, що люди повертаються після святкової прогулянки. Було видно, як Оноріна та Керубіно плещуться у воді, і це їх дуже забавляє. А Йоланда та Адемар звичкою розмовляють з екіпажем. «Кнутом би їх відшмагати, цих повільних грибців», – втратив терпіння Вільдавре. «Вони грибуть, наче вирушили на прогулянку озером. Вони не усвідомлюють, що ми тут вмираємо від тривоги». Кожен заспокоївся, побачивши, як шлюбка наблизилася до корабля, але в батьківському серці тривога змінилася люттю. Оноріна та Керубіну видрилися на палубу, назустріч їм поспішали тремтячі руки. І зіономії людей, які їх чекали, свідчили, що настав серйозний момент. Оноріну це ані трохи не стривожило. Вона знала, що її авторитет більший, ніж авторитет Йоланди та Адемара. До речі, вони теж з'явилися на палубі і, розуміючи, що їм дістанеться за промах, обмінялися тривожними поглядами. «Звідки ви, панянко?» – звернувся Депейрак до Оноріни. Та подивилася на нього поблажливо, питання здалося їй безглуздим, адже він мав знати, що вона прибула із сен баптіста Тим більше всі спостерігали за ними в підзорну трубу. Оноріна вже помітила, що дорослі люди люблять підкреслювати очевидне – з іншого боку, вона знала, що ніхто на борту, включно з нею, не сміє заперечувати господареві флоту, графу Депейраку. Тому легким жестом вона вказала на чужий корабель. «З корабля Сен-Жан-Баптіст», – повторив Депейрак, – «можете пояснити мені, чому ви допустили цю необачність, піднявшись на борт цього корабля без нашого дозволу? Тому що мене запросили туди на легкий сніданок». «Справді хто?» Один із моїх друзів з гордістю заявила вона. Вона була настільки смішною, підкреслюючи свою образу, що пейрак не втримався від усмішки. Потім підняв дівчинку та міцно притиснув її до грудей. «Золоце моє», – сказав він уривчастим голосом, – «але яка необачність! Адже ви могли зрозуміти, перш ніж приймати запрошення, що на цьому кораблі у нас є вороги» що вони могли помститися мені, завдавши шкоди вам. Ви завдали вашій матері та мені смертельної тривоги. Оноріна здивовано подивилася на нього. Тобто це правда, вигукнула вона. Ти боявся за мене? Звісно, паняночко. Ох, будь ласка, більше ніколи не повторюйте такого. Знайте, що якщо з вами станеться лихо, моє серце буде розбите». Жодні інші слова не могли привести Оноріну в більший захват. Вона пильно подивилася в очі Депейрака, щоб переконатися в його щирості. Потім обійняла його своїми маленькими рученятками, притулившись щокою до його щоки зі шрамом. І гаряче зашепотіла «Пробачте мене, таточку, пробачте мене». Керубіно побачивши, що Оноріні відкрили обійми і що все налагоджується якнайкраще, кинувся до Анжеліки. Їй не залишалося нічого іншого, як обійняти цю бідну людину і подарувати йому поцілунок пробачення. «Просіть пробачення у вашого батька», – сказала вона йому, підштовхуючи до Маркіза, який плакав як дитина, переживаючи запізнілий страх. Ніколи до цього дня він не розумів, наскільки дороге йому це маленьке створіння. Керубіно був готовий обійняти весь світ. Хоча він не дуже й розумів зміст того, що відбувається, але радів від усього серця. Це краще, ніж викликати на себе лайко. Пан Вільдавре був готовий вирушити за вами плаваючи, без човна, сказала Анжеліка Оноріні. Справді, вигукнула юна панянка, дедалі більше захоплюючись. Вона вислизнула з рук Депейрака, щоб обійняти Вільдавре. Потім підходила по черзі до всіх присутніх, переконуючись, який великий був страх за їхнє життя. Анжеліка усміхнулася пайраку. «Ви любите її більше, ніж мене». «Вона така жіночна», – сказав він, опустивши голову. «Вона зачаровує моє серце». Він взяв руку Анжеліки і поцілував її. «Її особі ви подарували мені чудовий скарб. А тепер прийміть знову моє серце». Так, я приймаю його, прошепотіла вона. Нарешті вона відчула, що кров у її жилах знову почала рухатися. Вона опанувала себе. Спочатку я хотіла поставити запитання цим двом хвалькам. Звернулася вона до Йоланди та Адемара. Ви що, обидва втратили голову? Ви захопилися торгівлею хутра чи перепили? Чому ви спокійно вирушили на Сен-Жан-Баптіст? Невже ви не знали, що капітан цього корабля – наш ворог? Три дні тому він збирався втопити жульєну та Арістида, а сьогодні ви погоджуєтеся поснідати у нього. Так, пані, ви маєте рацію, заридала Йоланда, закриваючись своїм фартухом, побийте мене, я цього заслуговую сто разів. Не сваріть мою Йоланду», – втрутилася в розмову оноріна, бажаючи допомогти своїм фаворитам. Це я так захотіла. Це не виправдання, заперечила Анжеліка. Якщо ви дорослі простаки, «Дозволяєте дітям обвести вас довкола пальця, значить, від вас можна чекати ще гіршого». «Де Абіал Нільс?» – занепокоїлася Анджеліка, помітивши відсутність маленького шведа, який зазвичай був вірним супутником дітей. Невже його затримали на борту Сен-Джан-Баптіста? «Ні», – пояснила Оноріна, – «цей дурник не пішов із нами». «Ні, це він розумник, знайте, паняночко». Я хотіла б, щоб і ви були так само розсудливі, як він. Я переконана, що він навіть відмовляв вас не приймати це запрошення, а ви знехтували його порадами. За своє засмучення він буде винагороджений, а ви будете покарані». Оноріна опустила голову. Вона знала, що Анжеліку не так легко обеззброїти, як Жофрея Депейрака. Вона зітхнула і почала нишпорити в кишені своєї спідниці. Анжеліка знову звернулася до Йоланди та Адемара. «Поясніть, я хочу точно знати, що саме сталося і як ви потрапили на той корабель». Йоланда на знак каяття опустилася на коліна, а Демар із солідності наслідував її прикладу. Він збивчиво почав розповідати, як вони захопилися торгівлею хутра. Йоланда була готова навіть продати свої коралові сережки, які її бабуся привезла з провінції Ніверн. Йоланда мріяла блищати в них у Квебеку, Адемар також торгувався і пропонував коробку пороху. Поки вони торгувалися, Оноріна зникла, вони кинулися на пошуки і застали її за серйозною бесідою з дворянином із числа мандрівників, які зійшли на берег із Сен-Жан-Баптіста. «Ми не можемо тут усім довіряти», – дорікнула її Анжеліка, – «та досак сьогодні повен різних шахраїв. Мій друг не з їх числа», – заявила Оноріна. Ти надто мала, щоб вирішувати це. Справді, цей дворянин має вигляд чесної людини, підтвердила Йоланда. Звісно, інакше ви не були в зараз тут. Але хто ж це був? Пасажир, який шукав розваг. Проте, чому наші діти? Що ти хочеш, Оноріно? Що це? Оноріна нарешті перестала нишпорити у кишені. Випрямившись, дивлячись вдалину з відстороненим виглядом, вона простягнула матері великий конверт із червоною печаткою. "Що це?" повторила Анжеліка. "Це тобі", відповіла Оноріна з байдужим виглядом. Анжеліка схопила конверт із білого паперу. У центрі та на кутах були воскові печатки з гербом. На конверті девіз латиною. Конверт був перев'язаний червоною стрічкою. Це виглядало досить вражаюче. Анжеліка повертіла конверт у руках, але не побачила на ньому жодного імені. Вона підозріло подивилася на Оноріну. – Де ти це взяла? Хто тобі дав? – Мій друг, благородний пан. – Він дав тобі цей конверт? – Так. – Для кого? – Для мене? – Так, мамо, – повторила Оноріна із зітханням і додала, помовчавши. – Він бачив вас сьогодні під час процесії. Анжеліка наважилася розв'язати стрічку і розкрити конверт. Віск був м'яким, отже печатки були нанесені недавно. Вона розгорнула аркуш, написаний великим поспішним почерком, де неде виднілися плями від чорнила. Було видно, що у того, хто писав, не було часу добре просушити написане. Вона почала читати вголос. «О, найпрекрасніша з усіх жінок!» Вона зупинилася. «Обіцяючий початок!» – сказав Маркіс, наближаючись в притул. І доволі таки вільний, зауважив Карлон, попахує неповагою. Припиніть свої неввічливі нотатки, зазначив Віль Давре, зазираючи через плечі Анжеліки на лист і намагаючись його прочитати. У Віля Давре був хороший зір, і він почав поєднувати склади слів. «Спогад про вас, про ваші чудові губи, про їх хвилюючі поцілунки, про ваше тіло богині». «Про ваші незрівнянні принади не перестають хвилювати мене, незважаючи на роки, що минули. Блискучі у темряві ваші смарагдові очі незабутні», – Вільдавре облизнувся. «Безсумнівно, Люба, цей лист адресований вам». Решта, стримуючи усмішку, обмінялися розуміючими поглядами. Краса пані Депейрак була створена для того, щоб викликати конфлікти, драми, розпалювати пристрасті – Розлючена Анжеліка підняла очі до Жофрея де Пайрака. Я нічого не розумію. Це послання адресоване комусь іншому, тут помилка. Смарагдові очі підкреслив Вільдавре. Ви вважаєте, що цей колір часто зустрічається? Вона знизала плечима. То ви кажете, він бачив мене під час процесії. Це, без сумніву, якийсь божевільний. Я думаю, скоріше це один із ваших прихильників, перервав її Пайрак. Холоднокровно сприймаючи те, що сталося, він побачив вас під час меси і впізнав. Тепер слід очікувати подібних сюрпризів у Новій Франції. Він відвів Анжеліку в бік і почав уважно розглядати печатки. Ми будемо мати справу з таємничим посланцем короля, що мене зовсім не дивує. Браво, ви змусите його вибратися з нори. Очі Анжеліки забігали по рядках, але інші букви були затушовані печаткою. З всього імені вона змогла лише розрізнити пошматовану літеру «Н». Після марних зусиль вона заперечила. «Я абсолютно не розумію, про кого йдеться. Справді, у вас немає жодної ідеї?» «Жодної, я повторюю, що цей дворянин плутає мене з кимось іншим». «Ні, Вільдавре правий. Смарагдові очі – це доказ. Я знаю, що при дворі вони були відомі і не мали суперників». Анжеліка напружила пам'ять. Вона побачила купу облич. Дзеркальна галерея, чепурні улесливі сеньори, їхні усмішки, дотик рук. Вони намагаються зупинити віяло, ніжні погляди, а ці незабутні поцілунки, наполягав пейрак. Іронія світилася в його погляді, але, здавалося, граф насолоджувався. «Ні, я не знаю. Значить, був великий вибір?» – запитав він, сміючись. Є ще інші фаворити, які можуть говорити про ваше тіло богині». Вона з роздратуванням знову взялася за читання. «Хто б не був цей давній прихильник, лист він написав, як курка лапою. Здавалося, хвилювання заважало йому керувати пером. Мене охопила безмежна радість, коли я побачив вас близько. І сподіваюся, що ви не будете до мене такі жорстокі, як у минулому, і зволите згадати про мене. Якщо ви зможете вислизнути від вашого господаря, – «Знайте, що я буду чекати вас сьогодні ввечері за складом, що знаходиться вдалині на стежці, що веде до селища індіанців. Не засмучуйте мене, цілую ваші руки». «Ось і дійшли до рандеву», – зауважив граф. «Звісно, ви підете». «Ні, а якщо це пастка?» «Ми зруйнуємо плани ворога. По-перше, ви будете добре озброєні. По-друге, ми будемо поблизу під покровом ночі, і за найменшим сигналом прийдемо на допомогу». Він подав знак Йоланді та Адемару, і ті не наблизилися до нього. «Ви не чули імені цього дворянина? Яка його зовнішність?» «Їй-богу, це красивий чоловік», – сказала Йоланда. «Солідний пан, але він не назвав нам свого імені, а ми не запитали». Він люб'язно запросив нас супроводжувати його, і ми погодилися. Анжеліка спробувала дізнатися його ім'я від Оноріни. Не назвав він своє ім'я, коли передавав тобі листа для мене, але Оноріна здавалася розлюченою. Вона прикидалася, що нічого не чує. Вона знайшла в кутку свою скриньку з коштовностями, сіла на підлогу і почала перебирати свої улюблені дрібнички. З таким виглядом, ніби ніщо інше її не цікавить. Час від часу вона підносила до очей Анжеліки якусь дрібничку з наївною усмішкою. Поглянь, мамо, яка це краса! «Вона насміхається наді мною», – сказала Анжеліка, – «тому що я її насварила замість того, щоб привітати з успішною витівкою». Вона залишила дитину в спокої. «Неважливо, адже ви можете дізнатися ім'я цієї людини, зустрівшись із ним. Що більше я про це думаю, то більше переконуюсь у тому, що дворянин, який зробив вам такі палки зізнання, і є таємничий представник короля. Важливо те, кого ви в ньому впізнаєте». Анжеліка знову подивилася на лист, який вона зминала в руках. Ваші поцілунки! Які поцілунки? Які губи торкалися її губ? Вона пам'ятала лише губи короля в прохолодній тіні парку. Ще Філіпа, її другого чоловіка. Але Філіп помер. Тоді хто ж інший? Чи могла вона цілувати людину, не знаючи його? Вона оглянула навколишню місцевість. Її задумливий погляд ковзнув берегом, де з хатин піднімався димок. Безкінечне чуже небо простяглося над лісами, мовчазні гори. Було дивно усвідомлювати, що увесь цей надзвичайний світ доносить їй відлуння її божевільного і чудесного життя у Версалі. «Поглянь, мамо, яка краса!» – вигукнула Оноріна, показуючи їй золоте брязкальце. Ангголон, Анжеліка та Змова тіней. Книга Десята Частина 4 ПОСЛАНник короля. Розділ 21. Обійшовши поселення, Анжеліка пішла дорогою до будівлі, зазначеної в листі. Вільдавре казав, що цей склад належить високопоставленому чиновнику з Монреаля. Карлон же стверджував, що склад належав Єзуїтам. Кому б він не належав, місце було вибрано вдало. Склад знаходився подалі від інших будівель. Настав вечір. Та досак обволікався туманом, який піднімався від річки. До нього домішувався сірий дим із пічних труб. У будинках запалювали вогні. Звернувши вбік, Анжеліка занурилася в темряву. Наставала ніч. Вже не можна було розрізнити ні лісу, ні річки, все злилося з небом. Туман густішав. На Анжеліці була довга темна накидка з грубої пряжі. На голову вона накинула каптур. Темний колір одягу зливався з сутінками. Крукуючи швидко, вона продовжувала згадувати. У пам'яті спливали імена та обличчя придворних. Бріз, Кавуа. Чи могла вона вірити, що хоч один із них дійсно кохав її? Все було можливо. У Версалі не витрачали час на улесливість. Дорога обірвалася, але це не збентежило Анжеліку. Вона була озброєна, як їй порадив Жофрей. і Вона знала, що при найменшій тривозі їй прийдуть на допомогу. Але Анжеліка відчувала, що ці запобіжні заходи були зайвими. У міру того, як вона просувалася вперед, у ній наростала цікавість і бажання знову зустріти людину, яка знала її колись давно такою, якою вона була при дворі короля. Тоді вона була зовсім не такою жінкою, як тепер. Поступово наближаючись до Квебеку, вона відчувала потребу переглянути свій життєвий шлях у минулому. На жаль, один персонаж вже зник. Пані Дюплесі Бельєр. Вона на силу згадала, що була жінкою, за якою на перебій доглядали знатні кавалери. Вона була кохана Філіпом, бажана королем. Парила на святах Версалю. Цей славний привид зник. Його поглинула ніч жахливої різанини у замку Плесі. У пам'яті лишилися темрява й полум'я пожежі. Це було не так давно. Якихось шість років відділяють її від того часу, коли король написав їй: Мила моя, незабутня, не будьте жорстокою. Того вечора її серце тремтіло не від передчуття зустрічі зі свідком її минулого життя, а швидше від страху пробудити старі страждання та радості, які вона намагалася забути. Вона забула, що знаходиться в Канаді. Коли внизу з'явилася темна маса складу, Анжеліка зупинилася. Густий запах лісу стиснув горло, і вона поклала руку на груди, щоб заспокоїти серце. Потім, зібравши всю свою мужність, Анжеліка побігла до будівлі і, не переводячи подиху, повернула за кут. Тут вже була та людина. Його слабко освітлювало непевне світло місяця. Анжеліка відчула шок. Це Філіп, але водночас вона знала, що це неможливо, тому що Філіп мертвий. Голову знесло ядром. Проте в силуеті людини, яка стояла на пагорбі, було щось, що нагадувало її другого чоловіка – Маркіза Тюплесі Бельєр. Посадка голови дещо театральна постава на пляжі запалили вогні. Їх віддалене світло допомогло Анджеліці розгледіти вишивку на одязі чоловіка. На ньому було манто з високим коміром. Комір був прикрашений блискучою вишивкою, зав'язаний золотим шнуром із китицями. Блищали також застіпки шкіряних туфель на високих підборах. Широким жестом він підніс руку до капелюха з пір'ям і схилився в глибокому поклоні, як було прийнято при дворі. Коли він випрямився, Анжеліка розрізнила приємні м'які риси обличчя. Справді обличчя їй було знайоме. Він не носив перуки, наскільки мав густу хвилясту шевелюру каштанового кольору. Він здавався їй гарним у розквіті сил. Чоловік усміхався. «То це ви!» – вигукнув він тремтячим від хвилювання голосом. «Анжеліко, кохання моє, я бачу, як ви наближаєтеся, – мов ельф, – легкою ходою, усе та сама чарівна. Пане, звідки ви мене знаєте? Невже ваші спогади не прокинулися? Ні, запевняю вас. Ох, все така жорстока! Ох, який удар!» Але це ж ви завжди байдуже до моїх страждань. Ваше байдуже ставлення до мене все одно, що удар кинджала в серце. Ну, подивіться ж на мене гарненько. Він наблизився, шукаючи освітлене місце. Він був невисокий, але все ж вищий за Анжеліку на зріст. Елегантний, світський чоловік із витонченими манерами і дещо меланхолійним поглядом. Він знову схилив голову. Яка досада! Ось і увесь слід, що я залишив у вашій пам'яті. Звісно, я не можу очікувати від вас більшого. Я відчував до вас таку глибоку пристрасть упродовж багатьох років. Я хотів переконатися, що хоч на мить ви зрозумієте мене і розділите мою любов. Одна ця думка допомагала мені переживати розлуку з вами. Я знову згадував ваші слова, сказані мені, вираз вашого обличчя. Я намагався вгадати сенс ваших усмішок, недомовок. Мені здавалося, що ви все-таки мене трохи любили, але приховуєте це через сором. Що ж, я маю розчаруватися і ще раз втратити свої ілюзії, це факт, ви мене ніколи не кохали. Я засмучена, пане. Ні-ні, ви не винні, на жаль, серцю не накажеш, – він зітхнув. Тож навіть моє ім'я вам нічого не скаже, але я його не знаю. Як, а лист, який я надіслав вам? «Я не змогла розібрати ваш почерк», – вигукнула Анжеліка. «Пане, не ображайтесь, але ви пишете жахливо. Це так, ви мене втішили». Він радісно піднявся, взяв її руку і підніс до своїх губ. «Пробачте мене. Будь-яка дрібниця, що походить від вас, може воскресити мене, а може й убити. Мене переповнює щастя цього моменту. Ви тут, жива, або це сон». Він знову поцілував її руку. Анжеліка дедалі більше переконувалася, що добре знає цю людину, але ніяк не могла підібрати ім'я до цього обличчя. «Де я могла вас раніше зустрічати?» «Може, бути при дворі в оточенні короля?» Він навіть гикнув і відступив на крок. «При дворі?» – повторив він і здивовано відкрив очі. «Я міг би зустріти вас при дворі?» Він помітив, що вона ось ось його впізнає. Його обличчя проясніло – він простягнув до неї руку і торкнувся з її обличчя. «Допоможіть мені!» – благала Анжеліка. «Де ж ми зустрічалися? Коли? Давно?» «Мені здається, що це було не так давно. Два роки!» «Два роки? Але тоді вони познайомилися не у Версалі. Два роки!» «Ла Рошель!» «Пан де Бордан!» – вигукнула вона, нарешті впізнавши лейтенанта намісника короля, який тоді був губернатором міста. Господар цієї гугенотської фортеці. Тоді він був зайнятий головним чином наверненням гугенотів у католицизм. «Уф, це вже непогано!» – сказав він із полегшенням. «Ла Рошель, це змінює все. Йдеться про придворного куртизана, який бачив її в усій красі. Навпаки, вона віддає перевагу цьому. Пан де Бордан!» – повторила вона дуже задоволена. «О, як я щаслива знову побачити вас!» «Я зберегла добру пам'ять про вас. Щось непомітно. Це і ваша помилка», – дорікнула вона. «Ви прийняли такий суворий і серйозний вигляд. А я пам'ятаю вас як людину веселу, усміхнену. І потім, невже ви не носили тоді вуса? Я їх поголив. Це зараз немодно». Вона розглядала його обличчя здедалі більшим задоволенням. «Ні, він не змінився», – Ларошель. Нахлинули спогади. Пан де Бордан у Кареші поспішає провести її, незважаючи на бідний одяг служниці. Бордан у масті та в темному мантозу зустрічає її на шляху з пральні, звідки Анджеліка несе величезний кошик з білизною. Ось чому Оноріна сказала, що ви її друг. Вона одразу впізнала мене, чудова дитина. Коли я побачив її у півдні на березі серед канадських дітей, я подумав, що з непритомнію від несподіваної радості – я підійшов до неї, не вірячи своїм очам, але вона радісно зустріла мене, ніби ми розлучилися лише вчора. Тепер я розумію, чому вона тикала мені, підніс золоте бряскальце, маленька плутовка. Це ви подарували їй колись. Так справді, ви ж не захотіли його прийняти, пам'ятаєте? Це була занадто дорога річ для персони в моєму становищі. Ви взагалі не бажали нічого приймати, моя дорога, зітхнув він. Він ніжно подивився на неї. Непомітно вони взяли одне одного за руки, шукаючи в очах одне одного відображення минулого. «Я щаслива, щиро щаслива, що знову бачу вас», – стверджувала вона. «Ну, усміхніться ж мені, пане Дебордане, щоб я вас впізнала». Вони усміхнулися. Підкоряючись пориву, вони обнялися. Його губи з'єдналися з губами Анжеліки. Це був радше дружній, ніж чуттєвий поцілунок. За два минулі роки Анжеліка зовсім забула його, але вона згадала їхні добрі взаємини. Його ввічливість, люб'язність – це згладжувало драматичну обстановку її життя в Ларошелі. Він був королівським лейтенантом, губернатором, господарем міста, найголовнішою людиною в місті, а вона – нещасною жінкою на самому дні суспільства. Він і не знав, що за її голову була призначена велика ціна – вона сама по собі привернула його увагу, і він був від неї без ума. Він відчайдушно доглядав за нею, не міг допустити думки, що ця бідна служниця не підкориться знакам пошани намісника короля. Незважаючи на своє високе становище, він був готовий кинути до її ніг своє ім'я, свої титули, стан. Таке велике було бажання навіяне цією жінкою. Холодністі і відмова Анжеліки тільки посилили його пристрасть, і ось це знову починається. Ох, зітхнув він, торкаючись її руки. Це ви. Я знову пізнаю ваше чарівне обличчя, ваші хвилюючі очі, контур ваших губ, які мені снилися. Ви одна викликаєте в моєму серці ніжність, і я готовий стати вашим рабом. Ви не змінилися. О, ви тим більше, ви зовсім не змінилися. Але ж в чому полягає секрет вашої чарівної магії? І запалююся від звуків вашого голосу. Така любов – це дар. Давайте ж присядемо, тут є лавка в затіненому куточку. Закричала нічна пташка. Бордан ніжно обійняв Анжеліку за плечі, їх огорнули складки манто. Від нього виходив запах пудри та аромат лілій. Можна було милуватися його елегантністю, враховуючи, що він подолав такий виснажливий шлях на цьому судні Сен-Жан-Баптіст. «Однак я повинен вас ненавидіти», – заговорив він після хвилини мовчання, ніби продовжуючи свою думку. «Тому що ви посміялися наді мною. Ви обманули мене найнахабнішим чином. Ви перетворили мене на посміховисько. Гірше того, ви мене зрадили. Але що я можу вдіяти? Через вас я втратив голову, і цього вечора я готовий вам усе пробачити. Чи можливо це...» Але цього разу я висловлю все. Я не боюся більше обіцянок. Я змушу вас заплатити. Ц, не кричіть так голосно. Вона озирнулася довкола і, ніби усвідомивши, де вона знаходиться, вигукнула. Мені пора йти. Як, уже? Ні, це неможливо. Більше ніколи я вас не відпущу. Скажіть, ви завжди при вашому господарі? моєму господарі? Здивувалася Анжеліка, яку це слово здивувало ще в листі. «Так, цей комерсант Берн, пихатий в пертюх, який ревно охороняв вас у своєму будинку, тоді як я не міг навіть наблизитися до вас. Це, слідуючи за ним, ви з'явилися в Канаді». «В Канаді?» – вигукнула вона. «Навіщо ви тут? Ви втрачаєте розум, пане королівський лейтенанте. Хто повірить, що ви вповноважені займатися справами реформістської церкви? Ну подумайте самі. Ми в Новій Франції, пане». Це ультракатолицька країна, куди поліція може простягнути свою руку, як і в Ларошель. Ця країна не може служити притулком для зайнятих гугенотів, які ховаються від пильних стражів короля. Це правда, де ж моя голова? Ви змушуєте мене молоти нісенітницю. Це я таким стаю поруч із вами. Я зайнятий тільки вашою персоною. Такий я радий нашій зустрічі, однак я ж казав, що повинен був би відштовхнути вас. «Висікти, покарати. Після всього того, що ви накоїли. Хіба знайдеш іншу жінку більш потайну, більш витончену у вигадках, ніж ви, маленька лицемірко, яка видає мені брехню з янгельським поглядом?» «Ну так, пан Берн, поговоримо про нього. Затятий гугенот, кажете ви, ви йому допомагаєте. Цього разу ви в цьому зізналися, ви йому допомогли втекти». Адже це я представив вас йому як панянку з Товариства Святого Таїнства, щоб ви могли навернути в католицизм його і всю його родину. Я вам вірив і не звертав уваги на сім'ю цього грішника. У мене було тисяча приводів, щоб запроторити до в'язниці цього єретика. Заради вас я робив йому поблажки. Я ухилявся від свого обов'язку. Я – королівський лейтенант губернатор Ларошелі. Мені було доручено навертати гугенотів у нашу релігію. Так, здорово ви мені допомогли. оля гарненька справа. Тримтячи від обурення, він узяв її за підборіддя і повернув обличчям до себе, щоб бачити її очі. Посмійте, посмійте сказати мені сьогодні в обличчя, що це неправда, що ви не брехали мені з хитрістю ярмаркового зазивали. Скажіть, що це не ви, зовсім не турбуючись про мою персону допомогли втекти цьому мерзенному безбожнику. Він тремтів від гніву і запізнілого приниження. Анджеліка, розуміючи його гнів і вважаючи його справедливим, воліла мовчати. Він заспокоївся, напружено вдивляючись, у слабо освітлений овал обличчя жінки, звернений до нього. Він важко зітхнув, відпустив її і відкинувся назад. «Що робити? Перед вами я безсилий!» – застогнав він. Звісно, я знав про ваші хитрощі, я проклинав вас, але мене це не заспокоювало. Ви були поруч кілька хвилин, я пов'язаний по руках і ногах. Я боягузливо прощаю вам мою ганьбу, зруйновану кар'єру, втрату довіри, все моє життя зруйноване через вас. Як це через мене? Звісно, ви не пам'ятаєте, я поїхав до Парижа із донесенням про справи церкви. І підготував звіт про досягнення у справі навернення в католицизм у Ларошелі. Вирішив підкреслити, яка спокійна обстановка встановилася в місті, де немає жодних хвилювань. І приводив за приклад сім'ю Берна. Але в Парижі мене прийняли холодно. Причину цього я дізнався, повернувшись у Ларошель. Там мене чекала розповідь про мерзоти і катастрофи, від яких волосся ставало дибки. Моя найкрупніша здобич вислизнула, загін – Відбірної варти, перетворений на місиво, затоплений військовий корабель, численні арешти і скарги. Чому, з якої причини? Через цей затонулий корабель і ще тому, що заарештували пані Демюрі. Ви, звісно, пам'ятаєте цю католичку, якій релігійне бюро довірило виховання дітей Берна.